År 1957 överraskas världen av att Sovjetunionen sänder upp historiens första konstgjorda satelliter i rymden. I Rom undertecknar sex stater det fördrag som lägger grunden till den europeiska gemenskapen. Beslut av USAs högsta domstol vallar svåra rasoroligheter. I Sverige inleds poliovaccineringen av barn, kvitt eller dubbelt heter ett mycket populärt tv-program och rockerollen når Sverige. I Moskva blir tre kronor världsmästare i ishockey. Och IFK Norrköping vinner allsvenskan som vanligt. Ja, hur visste du det? Den klubben firar förresten 60-årsjubileum det här året. Men Marika, vad är det här årets ljud? Det måste vara det här.